Винна в незаконному звільненні або переведенні на іншу роботу працівника. Екологічне законодавство. Глава 10. Правова охорона навколишнього природного середовища. Охорона навколишнього природного середовища складова частина раціонального Природо користування вона здійснюється різними, у тому числі, і правовими засобами. При цьому у правових формах захищаються переважно всі компоненти, що складають природне середовище сучасними головними нормативно-правовими актами, що регулюють основи організації охорони навколишнього природного середовища. Є Закон України про охорону навколишнього природного середовища від 25 червня 1991 року, про охорону атмосферного повітря від 16 жовтня 1992 року, про заповідний фонд України від 16 червня 1992 року про тваринний світ від 3 березня 1993 року про карантин рослин від 30 червня 1993 року і деякі інші до того ж Деякі відносини у сфері використання і охорони навколишнього природного середовища врегульовані кодексами земельним, водним, лісовим, пронадра, а також законами України про плату за землю від 3 липня 1992 року. Про ветеринарну медицину від 25 червня – 1992 року. Важливе значення у вирішенні цього питання має затверджений постановою Верховної Ради порядок обмеження тимчасової заборони зупинення, припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів в разі порушення ними законодавства про охорону Навколишнього природного середовища. Таким чином, основу правової охорони навколишнього природного середовища складають норми земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, а також всього іншого екологічного законодавства. Підставою для юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства виступають екологічні правопорушення. До них слід віднести порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище. Невиконання вимог екологічних експертиз, самовільне, спеціальне використання природних ресурсів, несвоєчасна сплата платежів, і інші передбачені законодавством екологічні правопорушення. Особи, які визнані винними, у їх скоєнні несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну і цивільну правову відповідальність. Так, порядок обмеження тимчасової заборони, зупинення, припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що затверджений постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року передбачає, що діяльність підприємств установ, організацій і об'єктів, незалежно від форми власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища може бути обмежена, тимчасово заборонена, зупинена чи припинена. Обмежена означає, що на певний період –